Не в перестрілці, не від нещасного випадку, а в тяжкому тригодинному бою. І наш гарант, забувши, що гарантував їм безпеку, бадьоро запевняє. Але ми посилимо вогневу міць. Холера ясна, як кажуть поляки. То ви туди посилали миротворців мир творити чи посилювати вогневу міць? Але ж у нас нема до кого звертатися. Це ж времінщики, тимчасовці. Нароблять шкоди і підуть. Їм вже не до хлопців і раку. Тож для них біомаса. Ми всі для них біомаса. Їм головне – вибори. Наразі місцеві вибори, як репетиція президентських. Проба сил, відпрацювання, методів, розставляння своїх людей. В одному з тихих західноукраїнських міст стався буквально бандитський заколот. Місцеві влади кинули на опозицію криміналітет. Депутати вертаються травмовані і побиті. У парламенті колотнеча. В дискусіях домінує аргумент кулака. Хтось уже навіть похмуро пожартував чи не вивезти миротворців з Іраку і ввести їх сюди. 9 квітня, у страстну п'ятницю, поховали того миротворця, першого вбитого у бою. Його поховали на сільському кладовищі, в голубому береті. Люди плачуть, мати ламає руки. Хлоп'ята юні чорноброві, знов чорнобривцями стають. Малий притих, ходить коло мене, сіпає за рукав. Вони з болькою порадились, як зробити, щоб куля не вбила. Ось у комп'ютерній грі, дуже просто – Треба повернутися до них боком. Добре, сказав я. Передам. Дуже слушна порада. Наприкінці квітня загинуло ще двоє миротворців. Третій тяжко поранений. Батальйон був обстріляний майже впритул. На вулицях горить українська бойова техніка. Філіппіни вже вивели свої війська. Іспанія виводить. Польща скорочує свій контингент. А наші захрясли у тих вавилонських пісках. І принаймні до президентських виборів ніхто їх звідти не виведе. «А ти кажеш, воно мені треба. Воно нікому не треба». Але патріоти у своєму репертуарі провели конференцію «Українське суспільство від розбрату до єдності». «Яка може бути єдність на такій Голгофі? І де вони бачили розбрат? Розбрат – це коли між братами? А хіба ці люди, що запустили пазурі в Україну, нам брати? Віками її розпинають, штиркають у груди, перевіряють, чи ще жива, чи здригнеться?» Віддаріть їх від тіла нації і відкиньте чим далі. От тоді буде єдність. А якщо засправді розбрат між братами, то такі брати нічого не варті. І не давайте мені знеболюючого. Я повинен нарешті відчути правду. Ніч на 1 травня ще 10 країн стали членами Євросоюзу. І серед них Польща. Дружина то радіє, то плаче. Переживає за Україну. Радіє за поляків. Вони там співали, танцювали до ранку. На весь світ транслювався концерт з Королівської площі. Гриміла Ода до радості, Бетховена. Президент Польщі підняв європейський прапор. Поляки передали українцям прикордонний стоп Євросоюзу. От і опустилася перед нами ще одна завіса. Тільки та була залізна, а ця прозора. Шенгенська. Весь наш політичний хорор буде видно, як у кіно. 59-ту річницю перемоги над фашизмом відзначили грандіозним салютом. В степах України вибухнув склад боєприпасів. Снаряди свистіли над головами, вибухали в садах і городах. Трава під ногами горіла, соломіні стріхи ставали дивом. Люди бігли, як у війну, але тепер вже розбомблені своїми. Третій день гримить, з великим розльотом. Евакуйовано чотири села, а ще недавно вибухало в Артемівську, вибух у Дамаску, вибух у Пакистані, у Багададі постійні вибухи і вуличні бої. Словом, скоро! Як на Івана Купала через вогонь, людству доведеться стрибати через вибухи. Рідко яка пташина долетить до середини стікса. Тобі треба було бути істориком, сказала дружина. Можливо. Але якимсь таким дивним істориком. Я ж не зустрічаю певні періоди. Не інтерпретую фактів, подій. Просто я хочу знати, крізь що проходить людство. Крізь що проходжу я. Кадр змінюється кадром. Ми готять і кліпають кліпи. Перемикаю канал. У Каліфорнії горять ліси. На Південну Африку випав сніг. У Таїланді помер леопард від першиного грипу. У Колумбії вкрали єпископа. Сюрреалістичний вавилон сучасного світу. Американські вчені уловили сигнали з космосу. Десь між сузір'ям риб та безнюків. І тож не була музика сфер. Надпотужний радіотелескоп, що стоїть у Пуерто-Ріко, зафіксував щось дуже схоже на сигнали з іншої галактики. Видно, вони там розхвилювалися. Вже подають знак. У степах і далі грем Осколки, як шрапнель б'ють по вікнах. Горіла школа, горіла нафтобаза. Кілька снарядів ударило в цвинтар. Прямим попаданням пошкодило газопровід. Поїзди наче спіткнулись, завмерли на місці. У Мелітополі оголошено надзвичайний стан. У Запоріжі цілу ніч приймали потерпілих. Станція переливання крові просить здавати кров. Але ж там десь і Запорізька атомна станція. Добре, якщо не в радіусі розльоту. Мало нам Чорнобиля. Тим часом у Росії вдруге обраний Путін. Під президентські фанфари прийшов анфіладою кремлівський кімнат. Двері перед ним розступалися, як сезами. Ряди почесних гостей шанобливо схиляли голови. Склавши присягу на Конституції, він виголосив промову про велич Росії і вийшов на Соборну площу. Народ не безмолствував, Народ занімів від захвату. Внутрішньо калатав цар колокол. Аж підскакував. Хотів вистрелити цар пушка. Гриміло ручисте Глінківське слався – Царствіно прийшов президентський кортеж. Щоправда, в неї перемоги у грозному прогримів «Кривавий салют». 56 поранених, 6 загиблих, серед них і глава республіки Ахмат Кадиров. Але на велич Росії це не вплинуло. У нас баритони співали «Перемога, перемога, перемога! Не забудемо нікого і нічого!» Військовий хор грянув «Ех, путь дорожка, фронтовая, не страшна нам бамбьошка любая». Розчулені ветерани змахували сльозу. В степах продовжувалася бомбьошка. Пішов дощ, може, трохи пригасить. Прем'єр оглянув територію з повітря, облетів постраждалі райони, бачив вибух в ілюмінаторі, і дійшов висновку треба наводити порядок у військових силах. Президент висловив докоріну іншу думку: ми живемо в техногенному світі, сказав він, і від техногенних катастроф ніхто не застрахований. А до чого тут техногенний світ? Воно ж вибухнуло від них людства. Вибухнуло вдень, о першій годині дня. Щось спіляли, щось крали, хто скинув на допалок. Групи розмінування зачищають територію. Населенню дозволено повернутися у чотири села. Люди гірко жартують перемогу відсвяткували, можна вертатись додому. Але як їм жити? Де гарантія, що знову не вибухне? Воно ж там порозліталося. Це не визбереж. Самі винуваті, сказав Лев, інвертований на постелю. Вони заслужили, щоб у них літало над головою. Ти що? Жахнувся я. Люди? Заслужили? А вони що, не бачили, що у них там під боком валяється десятки років? Вони задумалися, звідки воно вивезено і на кого було націлене. Два мільйони боєприпасів заростали травою. Хлопці тягали на металобрухт, комерційні фірми чергикали. Їм вже й в голові не було, поки над головою не свиснуло. Що тут скажеш? І нам в голові не було. Під Києвом теж заростало травою. І під Харковом і під Львовом. В Артемійську чомусь вибухали й вагони. Всі до всього звикли. Недовибухлі боєприпаси не знаходять по городах, кущах і байраках. Поїзди кримського напрямку пустили в обхід. До всього ще й кури похворіли на пташиний гриб. Робиться так, як воле, кахикає.